Ану, ну, ну спробуй, оце вигадала таке, що й купи не держаться». Одначе швидко після того Карпо побачив, що Мотря говорила таке, що держалось купи. На другий день Кайдашиха прибралась і пішла до священника жалітись на Мотрю. Вона розказала все діло не так священникові, як матушці. Матушка дала бабиним онукам коржиків та бубликів печених з сахаром. Кайдашиха принесла ті гостинці, роздала малащиним дітям. Мотрині діти почули носом гостинці і повибігали в сіни. Кайдашиха роздала їм по бубликові. «Не беріть от баби гостинця, бо вона злодійка!» – крикнула Мотря з своєї хати. Діти забрали гостинці та й давай махати рученятами на бабу та промовляти ті слова, що їм доводилось не раз чути від матері. «Баба погана, баба злодійка!» – лепетали діти. «А гостинця взяли от баби, ще й бабу лаєте!» – сказала Кайдашиха і заплакала. Мотре вискочила з хати, пооднімала от дітей бублики та й кинула собакам. «Чи ти людина? Чи ти звірюка?» – сказала Кайдашиха, втираючи сльози. Того таки дня Мотрен, старший хлопець, напився з малащиного кухля води коло малащиної діжки. Бо в сінях стояло дві діжки з водою – Мотрена по один бік – Малащина – подругий. Малий хлопець, не розбираючи материного погляду на право власності, вхопив кухоль з тієї діжки, що стояла до його ближче, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та розбив. Кайдашиха вискочила з хати і не робила галасу. Бач, і родова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять, крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. Йди лишень сюди та подивись. Мотря вибігла з хати і подивилась. Черепки лежали долі, а хлопець стояв, засунувши пальці в рот і схиливши винну голову. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кухоль з мотреної діжки та хреб ним об землю. «Оце чорт його й видав! Старе як мале! Зовсім баба з глузду з'їхала! Що вам дитина заподіяла?» – крикнула Мотря. «Твої діти такі зміюки, як і ти. Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки!» то сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина, – сказала Мотря. Ова, гара, що розпустила своїх дітей, як зінських щенят, не діждеш, – сказала Кайдашиха. Коли так, то я вам одячу, – сказала Мотря. При тих словах вона побігла в Лаврінову хату, вхопила з полиці горшка і хрьопнула ним об землю. Малашка і Лаврін тільки роти пороздявляли. Мотря вибігла з хати, малашка за нею. «Коли так, то і я зугарна до московської закуції!» – закричала Кайдашиха і, як несамовита, вбігла в Мотрену хату, вхопила з причіпко здорову макітру та хрёп неї об землю. Карпо схопився з лави. Йому здалося, що мати збожеволіла. «О, стонадцять чортів вам з милашкою разом! За таку макітру я знаю, як вам одячити!» – закричала Мотря, бліда як віск. Вона вскочила в лаврінову хату, вхопила кочергу та й свиснула нею по купі горшків, що сохли на лаві. Горшки застогнали, черепки посипались додолу. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кочергу. Милашка вхопила рогача та вмотрену хату. Кайдашиха лупила кочергою горшки на полиці. Милашка частувала миски рогачем на миснику. Горшки сипались з полиці, як яблука з яблуні, неначе земля тряслася. Кайдашенки так здивувалися, що їм здалося, що молодиці зовсім показились. Лаврінові спала на ум думка, чи не покисала часом матері скажена собака. В Карпа була така сама думка. Йому здалося, що до мотрі вже приступає. Але глянули вони, що з полиць сиплються горшки, а з мисника – миски, та давай оборонять полицю та мисник. Карпо на силу поборов матір і одняв однеї кочергу. Лаврін висмикнув з малащених рук ругача і спас живоття трьом полумискам. Всі три молодиці на силу дихали. Вони разом верещали, галтували, лаялись. Клекіт у хаті був такий, що не можна було нічого розібрати. «Ти змія люта, а не свикруха!» – кричала Мотря. «Буду я чортова дочка, коли не розіб'ю тобі кочергою голови!» «Хто? Ти? Мені? Своїй матері?» – сичала Кайдашиха. «Карпе, ти чуєш, що твоя Мотронька говорить на мене? То це ти таке говориш мені, своїй матері? Карпе, візьми вірьовку та повісь її зараз в сінях на бантині, бо як не повісиш, то я їй сама смерть заподію». «Карпе, візьми на легача та прив'яжи на три дні свою матір серед вигону коло стовпа, мов скажену собаку. Нехай на неї три дні собаки брешуть, нехай на неї три дні вся громада плює. Вона мене або отруїть, або зарубає», – вирощала Мотря. «Що ти кажеш, щоб мене мій син, моя кров та прив'язував на лигачем серед вигону на сміх людям?» – сичала Кайдашиха. «Ось я візьму мішка та напну тобі на голову, мов скаженій собаці, бо ти нас усіх покусаєш». Кайдашиха витягла з-під лави порожнього мішка і кинулась до мотрі. Карпо тільки очі витріщив і не знав, кого слухать. Чи вішати жінку, чи прив'язувати на лигача матір.